Втората лекция – Шаманът. Какво представлява шаманът? Думата шаман означава свещен човек, древен човек. Шаманът е майсторът в царството на духовете. Шаманът се впуска дълбоко в себе си и общува реално с тях, защото се е посветил на свещеното начало. Шаманът умее да говори с народът на духовете. Шаманът е минал задължително през голямото си страдание. Ще говорим за този въпрос повече в декемрийската лекция Тъмната нощ на душата. Тук ще кажа. Шаманът е минал през голямото си страдание задължително. Защо? За да пречисти злото в себе си. И да се преобрази. И така да се преобрази, че наистина да стане свещен човек. От тогава нататък вече му е позволено помощта. До тогава той няма право да помага. След този момент той вече получава свещено право. Той вече става наистина шаман или свещен човек. Свободен от болестта на злото. Свободен от болестта на злото, въобще на егото. Шаманът е свещен, защото той първо е излекувал злото в себе си. И за това вече има право да лекува другите. Иначе той е без право. Шаманът или свещеният, е майстор в съживяването на енергията. И освен това, той лекува и отношенията на човекът към нещата. Не просто болестта. Отношенията на човекът към нещата, защото там се намират болестите. Човек няма отношение към нещата. В най-широк смисъл. Защото болният просто няма отношение. Шаманът различно мисли, Различно говори, различно живее, той не е от времето. Шаманът е същество от свещеното, т.е. от други светове, а болният е същество от времето. Шаманът има право да влиза в другия свят, а в този свят той само привидно живее. Шаманът, чрез свещеното, живее мистично в светът на духовете. Той общува и задължително с определен таен учител. Значи, освен че висши същества го ръководят, той си има определен таен учител. И той се учи от него, така както син се учи от баща. Понеже шаманът е посветен в свещеното и от тук в него се излива бликаща животворна сила, която наистина ликува. Тя минава през него, защото шаманът е минал през голямото страдание и защото това го изисква свещеното. И това вече позволява на тази енергия да минава през него, като, както казват шаманите, през траба, както водата минава през трабата. След това преобразяване, след като е минал през голямото страдание, той вече не може да бъде никога обсебен от зли духове. Другото важно нещо на шамана. След като е минал през голямото страдание, тъмната си нощ, преодолял себе си, вече никога не може да бъде обсебен от зли духове. Защото той заживява напълно в свещеното, на което се посвещава. Заживява в собствената си тайна. Шаманът задължително трябва да мине през посвещение, т.е. през голямо страдание, което означава пресътворяване, за да се възродят духовните сили, и стария човек в него да умре. Шамани са тези, на които духовете служат. Те са като братя. Според шаманите, ходът на живота на човекът се определя от духове. И всичко около нас си има духове, господари господари на тези духове в най-различна област. Те са господари в най-различна област. Но на тези духове шаманът може да въздействува. При важни въпроси шаманът става човек в изтъпление. Разбира се, не винаги. Шаманите имат различни подходи. Тук говорим за един от подходите става човеков изтъпление. Това означава преведено на индиански язик чисто вътрешен възход. Външно може да изглежда даже ненормален. Това няма нищо общо. Това е чисто вътрешен възход, свещен възход. При шаманите няма предаване по наследство, защото има правило. Всеки шаман трябва да се завоюва собствено своят авторитет. Собствено трябва да претърпи тъмното си страдание, тъмната си нощ, за да стане авторитет. Шаманът трябва да обладава, да обладава глас, вътрешен глас. Гласът, според индианците, е жезъл в вътрешността на нещата, в невидимата област, когато е свещен. Казват шаманите, светът ще става все по-истински, само при едно условие. Когато шамани и жреци ръководят образованието. Разбира се, хората трябва да заслужат такива хора да ги ръководят. Но само когато шамани и жреци ръководят, тогава единствено светът ще се оправи, защото ще има истинско преподаване на свещеното и по -нагоре. Шаманът вижда много надалеч. Защо? Защото е преминал през страданието и голямата тъмнина. От тук нататък му е позволено да вижда, реално да вижда надалеч. Така той улавя невидимите същности. Според шаманите, онова, което ни заобикаля, гори, камъни, вода, Въздух, растения, животни, не е просто укражаваща среда. Това е нашето семейство. Наши, всичко това са наши роднини. Дървета, животни, растения, дори и камъни. Наши роднини, наше семейство. Ето вижте какъв подход. Шаманът не ликува. Той е само траба през която се излива и тече висшата сила на помагачите предците и най-вече на когато е пожелал Оакан Танка. За шаманът голямата отдаденост на Оакан Танка, т.е. на великата тайна, е истинското ходене по вода. Така казва един шаман, това е истинското ходене по вода. Т.е. Преведено ходене над живота. Над трудностите на живота, над проблемите на живота. Това означава ходене по вода и ходене над вода. Шаманът, това е изкуството да накараш нещата да се случат. Но да се случат по свещения начин, по правилният начин. Минавам на втората идея.